M-am gândit, prima dată când am auzit de această conferință, că s-ar putea gândi cineva la cele, la cele 10 porunci completate de corolarele date de Mântuitorul Isus Hristos cu o aplicare pentru fiecare profesie în parte. Um, nu, așa vorbesc eu mai încet, pentru că profesia mea de suflet este aceea de traducător, m-am gândit cum s-ar putea traduce oarecum cele 10 porunci în domeniul traducerilor. Și am venit cu câteva precizări. Cum s-ar putea traduce cele 10 porunci în domeniul responsabilității sociale al traducătorului? Să le mai întâi esențializate de însuși Mântuitorul Hristos. Iubește pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Înțelegem de aici că din traducerile pe care le facem trebuie să răzbată ca un fir roșu o permanentă prezență a iubirii de Dumnezeu, a cinstirii de Dumnezeu, o permanentă strădanie de a fi plăcut lui, dar răspunde la iubirea sa cu iubirea noastră, și în același timp o permanentă iubire pentru fiii lui Dumnezeu de pretutindeni și din toate timpurile. Cum s-ar putea înțelege pentru traducători ideea de a nu avea azi Dumnezeu afară de Domnul? Din bogăția infinită de sensuri ce se poate extrage din fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, vom încerca să actualizăm măcar câteva. Luând în considerare cuvintele Mântuitorului, nu puteți servi lui Dumnezeu și lui Mamona, adică banului, traducătorul ar trebui să devină conștient... Și chiar să aud. Da. <coughs> um, luând în considerare cuvintele Mântuitorului um, Nu puteți servi lui Dumnezeu și lui Mamona Adică banului Traducătorul ar trebui să devină conștient că nu pentru bani Ci din dragoste pentru Dumnezeu și pentru oameni ar trebui să lucreze Și că nu banului va aduce satisfacția cea mai mare a lucrului bine făcut și conștiința că a adus bucurie traducând un gând frumos, un gând întăritor de în credință, un gând care exprimă admirație și fascinație în fața miracolului vieții și a iubirii lui Dumnezeu pentru oameni. Cum poate contribui un traducător la crearea unui chip cioplit, menit să înlocuiască imaginea tot puternicului Dumnezeu, traducând în mod servil cărți, a căror ideologie, în loc să le elibereze pe un sufletește, servesc ca instrument... Man, man, servește, ideologie servește ca instrument manipulativ meni să-l facă pe om, sclavul unor idei sau chiar al propriilor sale pofte. Um, <coughs> să nu iei în deșert numele Domnului, cea de-a treia poruncă, este una care ne atrage atenția că la Dumnezeu trebuie să ne gândim ca la Dumnezeu și nu ca la om, după cum spunea Părintele Stăniloae. Că la Dumnezeul Trinitar trebuie să reflectăm cu respectul, cu fascinația și cu iubirea cuvenită. Un exemplu în acest sens ar fi trăirea și lucrarea părintelui Dumitru Staniloae, care a tradus multe din dragoste de Dumnezeu și de oameni. Traducător al unor lucrări de referință din literatura patristică, între care se numără cele două de volume ale filocaliei, Părintele Staniloae a făcut această trudă cu o mare bucurie și având conștiința că este o muncă menită să aducă o învioreare supletească cititorului român. Întrebat fiind despre evoluția sa spirituală, intelectuală, către sfârșitul vieții, Părintele Dumitru Staniloae a afirmat că nu încetează să învețe, să aprofundeze cunoașterea teologică, în fapt o cunoaștere inepuizabilă, că își spunea el pe măsură ce ți se pare că l-ai cuprins pe Dumnezeu, îți dai seama că mai ai de parcurs o distanță și că această, distanță, și că această apropiere este infinită, așa cum Dumnezeu este infinit. Uh... Pentru a fi un bun traducător, ne este de folos să ascultăm cea de-a patra poruncă, și anume respectarea zilei de odihnă. Timp de adorarea Sfintei trăim, de reflexie la ceea ce am făcut, de autoevaluarea a lucrării noastre, de căință pentru ce am greșit și de recăpătarea unor noi forțe pentru o mai bună lucrare în viitor. Este nevoie de această zi sfântă și sfințitoare pentru a primi puterea iubirii de la Dumnezeu, regăsibilă apoi în lucrarea noastră. Referitor la legile a iubirii aproape lui, o înțelege simplă, concretă, de sigur este accesibilă fiecăruia dintre noi, în legătură cu ceea ce înseamnă a nu ucide, a nu fi desfrânat, a nu fura, a nu mărturisi ceva neadevărat împotriva apropiului nostru și a nu invidia cele ale sale. În concretul lor, aceste porunci par nu se referi la munca traducătorului, care este de natură intelectual-spirituală. Însă putem stabili anumite legături, numeroase legături, între sensul lor spiritual și sensul traducerilor, văzute ca purtătoare ale unui anumit spirit. În această direcție, cea de-a cincea poruncă ne atrage atenția că ar trebui să avem grijă ca traducerile noastre să fie purtătoare ale unui spirit de iubire pentru familie, mai întâi în sensul său concret și restrâns, dar nu numai în acest sens, ci și în sens larg, în cadrul familiei lui Dumnezeu. Porunca a șasea, care ne invită să nu ucidem, are ca coroar în interpretarea Domnului Isus următoarele să nu ne mâniem pe fratele, să nu numim netrevnic, nefolositor sau nebun, demn de disprețuit. Cuvintele uh, disprețuitoare insultă nu printr-o anumită excepție aleasă, ci prin sentimentele din care s-au născut. Putem astfel să derivăm o concluzie utilă traducătorului și anume să se țină departe de acele texte și de acei autori, al căror spirit nu este purtător de iubire pentru oameni, ci din potrivă de ură, desconsiderare sau dispreț. Porunca 7 poate fi interpretată în domeniul traducerilor ca o invitație la a nu promova, prin spiritul textelor luate dintr-o limbă în alta, un spirit de lipsă de măsură, literal și în toate sensurile. Porunca 8, dincolo de a nu fura material munca altuia și de a ne trece ca autoria ei, care poate denumirea de furt intelectual, are și numeroase sensuri spirituale. Un traducător trebuie să aibă grijă să nu fure comara spiritual-intelectuală a apropiului său oferind cititorului informații eronate, distorsionate și sărăcitoare de suflet. Trebuie să evite să se facă purtător de astfel de informații dintr-o cultură în alta și de asemenea să evite să le producă el însuși prin traduceri care nu respectă informațiile sau spiritul textului de la care s-a pornit. Responsabilitatea de a nu fura are mai multe direcții în același timp, în această ordine, față de Dumnezeu, față de autorul tradus, față de cititor. Nu numai cel actual, ci și din, genera din generațiile viitoare, și față de cel care contractează traducerea. Trebuie să avem mare grijă ca iubirea față de cei din urmă să nu ne facă să încălcăm chemarea la iubire față de cel din tăi, adică față de Dumnezeu, care poate să-i păstreze pe toți ceilalți într-o relație de pace, bucurie și armonie. un anua, să nu mărturisești strâmb împotriva apropiului tău, poate fi interpretată din perspectiva traducătorului ca invitație dar a nu da o reprezentare inadecvată despre aproapele nostru prin traducerea sau interpretarea noastră. Cea de zecea poruncă, să nu dorești nimic din cât are aproapele tău, care conclude seria poruncilor referitoare la aproapele, s-ar traduce ca o chemare la sfințenie, la a căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea sa pentru a ne putea bucura apoi de darurile noastre și pentru a ne putea bucura și pentru aproapele, pentru darurile lui. Sentimentele de invidie față de ceilalți lucrători din Breazlă, față de talentul sau succesul lor, nu ar trebui să-și facă loc în inimile noastre. Avem promisiunea Domnului Hristos, cereți și vi se va da, și dacă vom cere cele de folos, fără îndeală, le vom și primi. Um, rezumatul Legii Iubirii pentru Aproapele este sintetizat într-o singură frază de Domnul Isus Hristos astfel. Toate câte voi să facă voi oamenii, asemenea și voi faceți lor, aceasta este legea și prorocii. Ce mi-ar plăcea să-mi facă mie oamenii prin traducerile lor? Să-mi amintească de credință, de adevărata credință, de adevărata iubire, de speranță, să-mi dea credința adevărată, știința adevărată și iubirea adevărată. În consecință, aceasta ar trebui să le dau și eu lor, în calitate de traducător. Credința ar trebui să ne îndemne, să facem binele și nu răul, să însănătoșim, să nu să îmbolnăvim, să spunem adevărul, nu să mințim. Și nici să îndemnăm, nici a, și a trebuit să ne îndemnăm să nu um, smintim pe celălalt, îndemnându-l la vreun rău, căci de multe ori mai responsabil este autorul moral decât autorul material al unei fapte. În această privință, putem spune, în armonie cu o frumoasă afirmație a Irinei Mavrodin, poetă și aducătoare, un traducător este obligat, prin specificul muncii lui, la o relație de minuție, de lucru cu detaliile definețe ale unui text. Și astfel are un mare avantaj față de cei care nu traduc. În consecință, capacitatea unui traducător de a, a, de a estima impactul intelectual-spiritual al unui text asupra publicului este cu mult mai mare decât cea a unui simplu cititor și de aici vine marea sa responsabilitate. Um, am adăugat în sfârșit câteva gânduri referitoare la porunca care completează cele 10 porunci și anume porunca iubirii pentru dușmani care ne ajută să înțelegem ce e de făcut și când am încălcat poruncile și ne-am asumat consecințele. Ceea ce completează decalogul și dă de un sens totalmente nou mult mai larg decât cel inițial, sunt cuvintele noului testament, dar eu spun vouă, iubiți pe frăzmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, rugați-vă pentru cei ce vă fac necazuri. Cum putem să înțelegem acest lucru? Chiar dacă am greșit ca traducători, chiar dacă am făcut răul din neștiință, din neputință, la îndemnul fără discernământ al cuiva, să nu ne întoarcem cu ura asupra sa, din să ne rugăm pentru acelea ca dacă a făcut răul de acum să-i ajute Dumnezeu să facă binele și dacă este credincios să se, să se întoarcă la dreapta credință și să ne ajute Dumnezeu și pe noi de asemenea în acest sens, dacă am făcut traduceri care au zmintit să nu mai facem și din potrivă să aducem o bucurie și o lumină celor din jurul nostru prin munca noastră.